Nemizikoa intentzioa sahtzia eh, finalerdietan Zaila da bi multzo bat dire Eta bat dire maiz hamar talde Eta bi nemizikoa bakarrik eh, finalerdietan sahtzen dire mm Hor, -hmm. janik sahtzen balin bat finalerdietan Gero dena pasatzen alda Bat badugu talde bi nik uste eh, bosteun eta irurokoi kilotan Gazte talde bat, talde on bat Eta gero uh, 6 egunetan, eta 6 egunetan berroietan ikuste uh, utziko dugu. Abadinho e, idu aldiz izan dire uh, Txapeldun bai, ah. eta hiru e, aldiz ere uh, finalean, eta galdu finalean baina uh, edera daianik. Eta gu uh, aldi bat egin uh, dugu uh, finale erdia, abadinho kontra galdu, eta guetza emaitza iziare ona zen.